Пізніше, коли мені виписали шифер на дах для моєї домашньої достройки, а також цемент, і я його отримував у нього в складі, то він теж дав мені ключі від складу, я під'їхав трактором і завантажив те на прицепах, закрив склад і пішов до нього, щоб він перевірив, що я лишнього не взяв нічого, він не хотів йти перевірити мене. На здивування всіх присутніх, які були тоді в офісі, сказав «Що ви, Некодим Манолівич, ще не знаєте, що я вам повністю довіряю? Віддайте мені назад ключі і, щасливо, йдіть". І я поїхав. Тракторист, який віз мені те додому в кам'янку, цілу дорогу дивувався з того довір'я, яке я мав. Коли я завантажував мішки з цементом зі складу, один робітник, який бачив, що я сам відкрив склад і собі беру, що мені треба, сильно просив мене дати йому один мішок цементу, який йому дуже був потрібний. Там у нас тоді не було в вільній продажі цементу, в магазині, так як тут, і він ніде не міг достати. А бачив, що начальника нема і просив непомітно взяти собі потрібне. Але я не пішов на те. Хоч як він не просив, я сказав йому, що начальник мені вірить, і якщо я дозволю вам взяти, то буде рівносильно тому, що те вкрав я. Якщо вам так дуже потрібно, беріть від мене з прицепу, я вам даю від себе. Та він не взяв. Бог дуже благословив мене на тому підприємстві, на очах всіх людей. Моя праця виходила гарною. Всі начальники були задоволені, в кого б я не робив. А посилали мене на особі об'єкти, де потрібно було зробити екстра, самоправляючи сільхостехнікою. Так добре до мене відносився, що мені порою було не по собі від такої поваги. Я радий був би, щоб не попадати йому на очі, тому що коли він заходив на об'єкт, де я працював, чи проходив по території і побачить мене десь, то залишав всіх і йшов до мене, давав мені руку, розпитував, як моє здоров'я, як йде праця, і обов'язково кожен раз запитував, чи хтось мене не обіжає, і чи я довільний своїм заробітком. І так всі роки. Я був щасливий з того, тому що я був віруючим перед всього колективу, і моє життя – під Божим благословенням було Його славою. Хоча я дуже старався, щоб бути Божою славою, але те, що відбувалося, те не було заслужено мною. Я, спогадуючи про те, дивуюся і про сьогодні. Чому так було? Мабуть, цей же стрілак, бувший голова колгоспу, розказував управляючому про мене, про золоту медаль та інше. І той так прихилився повагою до мене. А якщо не те, то, можливо, управляючий мав якісь стосунки колись з віруючими, життя яких було добрим свідченням про віруючих, і тому так ставився до мене. Взагалі ті роки згадуються мені по-особливому. Така Божа радість наповнила мене, що мені розпирало груди. І не було видимих причин для тієї радості. Просто так. Приходив на роботу, а в душі царство Боже. Лунали пісні в пам'яті, наче насправді. Дух поривався до Господа, і текли сльози радості з очей. Я навіть трохи був стурбований таким станом. Думалося деколи, чи це не якесь перечуття блеского відходу з землі, чи чого іншого. Багато чудових хвилин і годин я пережив, у своїй кімнаті, коли заходив за чимось, чи в обід, коли обідав. Як зли не була на мене така радість, я защеплював двері на гачок і падав на коліна, обмивався сльозами радості, прославляв Господа. Порою, як сходило на мене вдохновіння, не виходив з кімнати, поки не напишу вірша чи пісню, яку почув, наче хтось нашептував, тільки записуй. Про те, що я писав вірші, пісні і інші, я ще не згадував у моїх спогадах дотепер. Те я опишу нижче. З тим художником, що там працював, я добре подружився. Він завидував мої удачі. Як у мене добре йшла робота і як я був вшанований всіма. Те, що я не погодився бути художником міста нього, він оцінив високо. Думаю, що те справило добре враження і на управляючого, що я не схотів комусь зробити приклад. І в тому я не програв, що я думав про добро іншого. Воно обернулося мені добро. Наш управляючий хвалився моїми роботами перед іншими начальниками району, як я гарно пооздоблював всі визначні кабінети і зали, на нашому підприємстві, і те принесло мені визнання в районі, як неабиякого майстра. Воно було для мене і добром, і зайвими клопотами. Мій управляючий посилав мене то до одного, то до другого, щоб я робив у них і дома, і на роботі. І я робив у багатьох саме більших начальників району, як то головного лікаря району, начальника міліції району та інших. А в кого робив, то мав вже добрі стосунки з ними. Вони були вдячні мені, і я вже деколи міг скористатися їх владою на добро мені. Так, з однієї сторони, мені було добре для фізичного життя, але з другої, духовної, я дуже страждав через надзвичайну занятість роботами. Люди тоді жили вже добре, будувалися нові хати. І багатьом хотілося, щоб саме я робив у них малярку. В старих хатах теж. Я не міг всіх задовільнити. А тільки декому кому міг? І це ставало причиною, що дехто робив з цього проблему в таких накопичувався жаль на мене, що ніби я когось поважаю і роблю у них, а у них не хочу. Я перед Богом не мав за те провини, я просто не міг чим зробити. Але деякі не розуміли того і мали обіди на мене. Для мене, як для такої людини, яка хотіла догодити людям, зробити кожному добре ради імені Божого, яке було на нас віруючих, це було дуже болючим. І я старався чим більше зробити, щоб до максимуму вгодити людям. І сам себе переутомлював а головне – вільного часу для себе, для моєї духовності не залишалося. Я мав в собі багато добрих планів і бажань зробити одне чи інше для Божого царства на землі, для церкви, а увесь мій вільний час забирала марнота, якої я не міг по-доброму позбутися. В тих моїх стараннях і заколоті, догодженню людям, я дуже стомився. Проголодався духовної свободи, щоб мати хоч трохи часу десь побути на самоті, приближаючись духом до Бога. Мати можливість в тихому віянні постояти перед ним, перевірити, звірити свій стан з Божою волею, нанести порядок в думах і бажаннях, відсортувати те, що порушує єднання з Богом. У світлі Божої мудрості знайти в собі те, що обесилює і віддаляє від Бога. Випросити нових сил для справжнього переможнього життя. У журливому клякоті тілесних справ і погоні за ними того не достигнеш. Потрібна зупинка, тишина і самотність. Спрага за цим все увеличувалася в мені від чого в думах моїх народжувалася зваблива мрія, яка змаявувала солодку ягу, як би то було, любо мені. В пам'яті лунали слова псалмоспівця Даведа «Взяв би я крило в зорі ранньої, і на краю моря би осівся». В тих уявних мріях я бачив себе одиноким, заспокоєним. Без надоїдливих перешкод щоденної повинності, що я нікуди не спішу, де сиджу на березі моря, утихомирений, відпочилій духом, і дивлюся на широчінь вільного простору води і неба, дихаю на повні груди Божим миротворчим спокоєм і оживаю духом. Чи лежу ввечері під зоряним небом горілиць на теплому відденного сонця піску, а хвилі, набігаючи на берег, ласкають ніжно мої п'яти. А я під їх ритмічний загадковий шум наслуховую чарівну всесвітню симфонію слави величному творцеві. Від всього його творіння, яка летить у висоти зоряного неба де зорі таємничим наместом сіяють у бездонній висоті, і наче у подиві зворушені величністю тієї Божої симфонії слави. Грішники не чують її, і ті, хто прилеп до землі, у кого дух пригнічений морнотою, теж. Її чують ті, чий дух вільний, відкритий для Бога, хто прагне і шукає цього таїнства. Хто дорожить єднанням з Господом, той може чути і може вплітатися в ті акорди співзвучним своїм духом, звеличуючи гармонію тієї краси, яка вловлюється не вухами, а духом. Така мрія так засіла в мені, але вона була нереальною для мене в ті дні. По-перше, треба було мати на те час. Я його не мав. По-друге, треба було мати з кимось знайомство біля моря, щоб прижитися у нього на декілька днів. Такого знайомства я не мав. А хоч би і знайшов, то будь-які люди мене не зрозуміли би, чого я приїхав одинокий, якщо я батько дев'ятьох дітей, а вони всі вдома. Так і залишалося те бажання тільки в моїх мріях сіяти недосяжною зірочкою, яку не зірвеш з неба. А життєва повинність, обов'язки і залежність від обставин муром відділяли мене від мого бажання. Але Бог той, що доповнює наші навіть земні бажання. Я в тому переконався не один раз. Мені би дуже хотілося, щоб хто читає про це, що тепер пишу, міг увійти у мій тодішній духовний стан і зрозуміти мене, чому мені було так важко і чого мій дух так прагнув вирватися з тих ліщат марнати. Тому що і те, щоб догодити людям добре і потрібне, і друге, ще більш необхідне, щоб не знемагати духовно, для того теж потрібний час, щоб бути наєдині з Господом в молитвенному стані, живитися Божою благодатів в Його присутності, розмовляти з Ним, отримуючи від Нього все, що снове для праці, для свого особистого духовного росту. А для таких контактів потрібний повний душевний спокій і час, а Його той час – Забирала від мене та інша сторона служіння людям марнотою. Я не радий був тим моїми заробітками, які я мав, хоча вони для моєї сім'ї теж були потрібні. Але я йшов на те скорботною душею, втрачаючи в духовному. І в такому напруженні і душевних муках проминала багато часу. В дусі відчував Божий потенціал, і поклик для чогось кращого, а для того не було часу. І мені на все життя запам'яталася одна ніч, коли Бог почув мою молитву серед моєї скрути. Я повернувся з морений працею пізно вечором додому. Був настільки струджений, що, здавалося, і істини було вже сили, і не хотілося. Хоча фізично їжа мені вкрай була потрібна. Від безсилля вже і говорити важко було. І думалося мені. Зараз ляжу і засну як вбитий. Тільки вчую, що вже рано і знову треба брати те саме ярмо на шею і тягнути цілий день. А на наступні дні те ж саме, тому що роботи в краю не видно. І однак всім вгодити не зможу. Від таких дум Стало мені так важко на серці, я вийшов на подвір'я, опісля на вулицю і пішов на наш огород, який ми мали трохи далі від хати. Ніч була темна-темна, а під ногами болото. Я йшов, щоб помилитися і поплакати перед Богом без перешкод в тишині, в нічному просторі. Коли прийшов на наш огород, під ногами була зовсім мокра земля. Я підстелив під коліна якусь кардонку, яку захопив з дому, і склонився в молитві.